Molnár Ihárdot megkéri a két szerp, hogy segítsen, mert nem vették meg tőlük a kínaiak a fegyvereket. Ez a Molnár Ihárd a maga testőre. Ez nem igaz. Molnár Ihárd az én fiatal barátom, akinek lehetőséget adtam, és segítettem, hogy érvényesülni tudjon az életben. Elintéztem neki, hogy a Nirvána bárt üzemeltesse, ebből élt, ebből teremtette meg a vagyonát, és igen, ezt az üzleti lehetőséget nekem köszönheti.